Але це справжнісінька правда. Все так і сталося. Можливо, я доведу вам це за хвилинку». «Гадаю, це зробив чоловік», – наполягала Мюріел дещо знуджено. «Бідолашний містер Вейкрос», – вигукнула дівчина з ніжністю. «Він, як завжди, провів ніч у готелі, де не продають алкоголь біля станції Чарінгкрос. І, звісно, нікуди звідти не виходив». Коли ж він дізнався про нещирість своєї дружини? І знову Гантер подумав, що оповідачка збирається доторкнутися до кутика нижньої повіки. То мало не збожеволів, бідолаха. Я думаю, що він кинув свої сільськогосподарські справи та почав проповідувати, але не впевнена. Знаю, що незабаром він виїхав з округу, але перед тим, як поїхати, наполягав на тому, щоб спалили матрац з його ліжка. Жахливий був скандал. Але в такому разі, – сказав Гантер, – хто її вбив? І якщо не було жодних слідів і всі двері зачинені, то як убивця зміг увійти та вийти? І нарешті, якщо все це сталося у лютому, що змушує людей виходити з дому напередодні Різдва? О, це справжня історія. Ось її я хотіла вам розповісти. Оповідачка стала м'якшою. Мабуть, дуже цікаво стежити, як змінюються люди з роками, коли вони стають старшими, якщо, звісно, нічого не трапляється. Через деякий час поліція облишила цю справу. Задля годиці дозволено було її не закривати. На той час розмови йшли про події куди важливіші. Будівництво насоса на торговій площі, новини про принца Уельського – який збирався до Індії у 75-му. А невдовзі до Клерлонсу переїхала жити нова родина. Почали ростити своїх дітей. Дерева та літні дощі залишилися колишніми, знаєте. Мабуть, сім чи вісім років нічого не траплялося, тому що Джейн Вейкрос була дуже терпляча. За цей час кілька людей померли. Місіс Ренделл від ангіни. Не стало й доктора Сатана, але це було велике милосердя, тому що помер він, між іншим, коли збирався робити ампутацію після того, як випив велику кількість спиртного. Містер Поулі процвітав, але найбільшого досяг містер Вілкс. Ближче до середнього віку він перетворився на чоловіка із чудовою фігурою, так мені розповідали після одруження облишив усі свої розбещені звички. Так, він одружився зі спадкоємицею Тінслі, міс Ліншоу, до якої залицявся раніше. І я чула, що бідна Джейн Вейкрос, навіть після заміжжя за містером Вейкросом, кусала ночами подушку, бо жахливо ревнувала його до міс Ліншоу. Містер Вілкс завжди був високим, а тепер став чудової статури повним чоловіком. Постійно носив сурдути. Хоча він втратив багато волосся, проте борода його залишалася густою і кучерявою. У нього були блискучі чорні очі, червоні щоки та грубуватий голос. Усі діти бігли до нього. Кажуть, що раніше він розбив дуже багато жіночих сердець. Він неодмінно брав участь у будь-якому благодійному заході. Тоді, напередодні Різдва, я не впевнена в датах, пам'ятаєте, фентони влаштовували різдвяну вечірку. Фентони були дуже гарною родиною, яка згодом оселилася у цьому будинку. Танців не було, їх замінювали старовинними іграми. Звичайно, містер Вілкс був першим із запрошених і першим, хто приймав запрошення. Все, що було загуло, згладилося з часом, як розгладжуються складки на торішньому покривалі. Що минуло, те минуло, як то кажуть. Вони прикрашали будинок гостролистом та омелою. Гості почали приїжджати рано, ще о другій годині дня. Все це я чула від тітки містера Фентона, однієї з оркширських еботів, яка дійсно була там у той час. Попри такий святковий настрій, приготування того дня йшли зовсім не так добре. Тут і йшли, як завжди. Місіс Ебот скаржилася, що в будинку є землистий запах. Це був похмурий і вогкий день. І тяга у камінах здавалася не такою, як завжди. Більше того, місіс Фентон порізала палець, коли різала м'ясо. Через те, сказала вона, що один з дітей ховався тут за віконною шторою і бешкетував. Вона розсердилась. Але містер Фентон, який ходив по будинку в капцях перед приїздом гостей, сказав їй не перейматися, адже це різдво. І, звісно ж, про це забули, коли почалися веселощі з іграми. Такого вереску ви ніколи не чули. Я вам кажу. Першим з усіх у стрибках за яблуками та горіхах у травні був містер Вілкс. Він стояв по-батьківськи серйозний серед усіх, зі своєю потворною дружиною поруч і погладжував бороду. Під омелою він привітав кожну леді поцілунком у щічку. Тім було кілька привітань у відповідь йому. І хоч він залишався трохи довше, ніж треба, за віконними шторами з молоденькою міс Твайджелоу, його дружина лише посміхалася. Трапився ще один неприємний інцидент. Ближче до сутінків – Почав підніматися сильний вітер, і каміни загули сильніше, ніж зазвичай. Вже ближче до ночі містер Фентон заявив, що настав час принести чашу левина паща і подивитися на її полум'я. Ви знаєте цю гру? Це велика чаша легкого спиртного, в яку ви повинні швидко опустити руку і витягнути з дна родзинки, не обпікши пальців. У напівтемряві містер Фентон тримав тацю з чашею, що переливалась блакитним полум'ям, як на різдвяному пудингу. Міс Ебот казала, що раптом він здригнувся й обернувся. Вона сказала, що тієї миті їй здалося, ніби з-за його плеча визирнуло обличчя. І це було неприємне обличчя. Пізніше, увечері, коли дітей вклали спати, і обгортковий папір валявся по всьому будинку, дорослі почали свої ігри всерйоз. Хтось запропонував піжмурки. Головним чином використовували хол і цю кімнату, тому що тут більше простору, ніж у їдальні. Різним учасникам вечірки зав'язували очі носовичками, але забагато шахраювали. Ця обставина дуже розлютила містера Фентона, тому що леді майже завжди хапали містера Вілкса, коли виходило. Містер Вілкс сміявся і сильно під його шийна хустка зі срібною шпилькою майже розв'язалася. Щоб ніхто не зміг підглядати, містер Фентон приніс невеликий білий ляний мішечок. Ось такий. Це була наволочка з дитячого ліжечка. І сказав, що якщо вдягнути це на голову, то вже ніхто не зможе підглядати. Хочу пояснити, що вони дещо не покоїлись з приводу ламп в кімнаті. Містер Фентон сказав, Чорт, забирає, жінко, щось не так з лампою. підкрути гніт. Це була дуже гарна лампа від Спенса та Містидів. Вона не могла горіти так тьмяно. У плутанині, поки місіс Фентон намагалася зробити краще, містер Фентон, дивлячись на неї через плече, досить неуважно поквапився надіти мішечок на голову останньої схопленої персони. Згодом він сказав, що не помітив, хто це був. І ніхто не помітив. Світло було тьмяне, а людей велика кількість. Здається, це була дівчина в широкому, блакитнуватому одязі, що стояла ближче до дверей. Можливо, вам відомо, як рухаються люди із зав'язаними очима під час гри. Спочатку вони стоять нерухомо, щоб відчути і зрозуміти, в якому напрямку піти. Іноді вони роблять раптовий стрибок або починають ковзати вперед. Всі помітили, що у персони з мішечком на голові, вочевидь, був якийсь певний намір. Вона йшла повільно і, здавалося, трохи присідала. Дівчина почала рухатися до містера Вілкса дуже короткими, але різкими поштовхами. Білий мішечок підстрибував на її обличчі. У цей час містер Вілкс сидів на краю столу зі склянкою сидру в руці. Його бородате обличчя порожевіло. Я хочу, щоб ви уявили цю кімнату такою, якою вона була на той час. Тьмяне світло, китечки на меблях звичайні в ті роки, леді з високими зачісками і різдвяна метушня. Персона з мішечком на голові, досягнувши кінця столу, почала повільно просуватися до містера Вілкса, а потім вона стрибнула. Містер Вілкс схопився і відстрибнув. так, відстрибнув сміючись з її шляху. Дівчина в Блакитному спокійно почекала, потім продовжила рух до нього в тому ж повільному темпі. І знову наздогнала його там, де стояли рослини в горщиках. За увесь цей час вона не промовила жодного слова. Розумієте, хоч їй аплодували, кричали і підтримували порадами. Вона тримала голову долу. Міс Ебот каже, що почала відчувати слабкий неприємний запах, чи то горілої тканини, чи ще чогось, від якого їй стало погано. Тим часом персона з мішечком на голові йшла через кімнату точно до нього, наче бачила свою жертву. Містер Вілкс більше не сміявся. Затиснутий у кутку біля книжкової шафи, він раптом голосно вигукнув. «Мені набридла ця дурна безглузда гра! Припиніть! Чуєте?» Ніхто ніколи не чув від нього таких слів. До того ж, сказаних голосно та шалено. Тому всі розсміялися, вважаючи, що в цьому винен Кенський сидр. «Припиніть!» – знову закричав містер Вілкс і почав відбиватися від персони з мішечком руками. «Весь цей час, – каже міс Ебот, вона стежила за обличчям чоловіка і бачила, як воно поступово змінюється. Вілкс знову вивернувся, дуже кумедно і швидко для такого великого чоловіка. На обличчі його з'явився Піт. Він знову заткував через кімнату. Дівчина в блакитному йшла за ним. І тут містер Вілкс зробив те, що всіх дещо шокувало. Він заволав. «Заради Бога, Фентоне, забери її від мене!» І тут персона з мішечком на голові стрибнула в останнє. Вони були недалеко від цього виступу з вікнами, який був запнутий, як і зараз. Міст Вайджеллоу, яка стояла ближче, каже, що містер Вілкс не міг бачити обличчя жінки, що нападала через мішечок на її голові. Лише одну річ вона помітила. У нижній частині мішечка, де має бути обличчя, з'явилася якась знебарвлена пляма, якої раніше не було. Наче щось просочується крізь тканину. Містер Вілкс відступив за штори, а за ним кинулась переслідувачка. Він знову заволав. За шторами почувся звук ударів, потім падіння тіл і настала тиша. Ну і ну, сказав містер Фентон, який міцний наш кенський сидр. Він не знав, що й думати. Спробував розсміятися, але сміх вийшов беззвучний. Тоді господар будинку пройшов до штор, грубувато закликаючи обох вийти звідти і не клеїти дурня. Зазирнувши за штори, він різко обернувся і попросив парафіяльного священника вивести з кімнати жінок. Так і зробили. Але міс Ебот часто казала, що їй вдалося кинути короткий погляд у глиб. Хоча вікна були зачинені зсередини, містер Вілкс був сам. Він лежав біля вікна. Вона бачила бороду, що стирчала вгору, і кров. Він був мертвий звичайно. Я щиро вважаю, що містер Вілкс заслужив на смерть, тому що саме він убив Джейн Вейкрос. Упродовж кількох секунд слухачі не рухалися. Оповідачка так само успішно, як за допомогою чарівної палички, створила обстановку 70-х років минулого століття в цій кімнаті, з її затхлістю, яка, здавалося, проникла звідти в наші дні. Але ж послухайте, заперечив Гантер, коли йому вдалося придушити бажання якнайшвидше вискочити з кімнати. Ви кажете, що він убив її Після всього. І ще ви розповідали нам, що він мав абсолютне алібі. Ви сказали, що Вілкс підходив лише до вікон будинку. Проте він це зробив, любий мій, підтвердила співрозмовниця. У той час він залицявся до спадкоємиці Ліншоу, відновила свою розповідь дівчина. А міс Ліншоу була дуже порядною молодою леді, яка жахнулася б, почувши про Джейн Вейкрос. Звісно, шлюб не відбувся б. Але бідна Джейн Вейкрос мала намір зробити так, щоб вона почула. Джейн дуже любила містера Вілкса і збиралася розповісти про все публічно. Містер Вілкс намагався переконати її не робити цього. «Але... ви так і не зрозуміли, що трапилося?» – вигукнула співрозмовниця роздратовано. Це дуже просто. Я не надто тямуща в таких речах, але зрозуміла б відразу, навіть якби не знала раніше. Я розповіла вам усе так, що ви самі мусите здогадатися. Коли містер Вілкс, доктор Сатон і містер Поулі проїжджали тієї ночі повз цей будинок, вони побачили яскраве світло, що горіло у вікні цієї кімнати. Я вам це казала. Але ні поліція. Та й ніхто інший не поцікавилася, яка причина цього освітлення. Джейн Вейкрос не заходила до цієї кімнати, як ви знаєте. Вона вийшла в хол, тримаючи і лампу, і свічку. Але лампа з її слабким блакитним полум'ям, перебуваючи в холі, не могла бути причиною такого яскравого світла, щоб створити буквально ілюмінацію в цій кімнаті. Не могла цього зробити маленька свічка. Це абсурдно. І я розповідала вам, що немає в будинку інших ламп, за винятком кількох порожніх, що знаходились у задній кухні і чекали, коли їх наповнять. Була лише одна річ, яку могли побачити товариші чарці Вони побачили б величезне полум'я гасу навколо тіла Джейн Вейкрос. Хіба я не казала вам, що це було дуже просто? Бідолашна Джейн знаходилася на горі, чекаючи свого коханого. З вікна вона побачила кабріолет містера Вілкса з прекрасними жовтими колесами, що їхав у місячному світлі дорогою. Вона не знала, що в ньому були інші люди. Жінка гадала, що він сам, і пішла вниз. Жахливо, що поліція не надала великого значення розбитій медичній пляшці, що лежала у холі. Великій пляшці, розбитій на дві частини. Як господиня Джейн мала використовувати її для чогось. Вона так і зробила. Ви знали, що в лампі гасу залишалося небагато, хоча полум'я навколо її тіла було велике. Коли бідолашна Джейн спускалася вниз, вона тримала незапалену лампу в одній руці, а в іншій – палаючу свічку – і стару медичну пляшку, що містила газ. Вона мала намір внизу заповнити лампу газом і запалити її від свічки. Боюся, Джейн була надто нетерпляча, квапливо збігаючи сходами. А десь на півдорозі вона перечепилася через свій довгий халат і полетіла зі сходів обличчям униз. Медична пляшка розбилася, і весь газ вилився на кахель навколо її тіла. Звичайно, коли вона впала, від запаленої свічки газ зайнявся. Але це було не все. При падінні одна половинка медичної пляшки, довга, гостра і гладка, як лезо ножа, стромилась їй у горло. Від падіння вона не знепритомніла, і коли відчула, що горить і що її кров закипає, спробувала врятуватися. Вона повзла на руках уперед, у хол, геть від крові, газу та вогню. Ось, що насправді побачив містер Вілкс, коли дивився у вікно. Він не зміг позбутися своїх п'яних друзів, які причепилися до нього, щоб продовжити п'янку. Він був змушений вести їх додому. Його мучило запитання, якщо він не зможе увійти зараз до Клерлонса, то як дати знати про це Джейн? І світло у вікні якраз і стало для нього приводом послати таку звістку. Він добре бачив у холі Джейн, яка піднялася на руках і благально дивилася на нього, в той час як блакитне полум'я ставало жовтим. Ви могли б подумати, що він мав би відчути жалість, адже дівчина дуже любила його. Її рана не була надто глибокою. Якби він увірвався до будинку у той момент, то міг би врятувати їй життя. Але він вважав за краще, щоб вона померла. Тоді не буде публічного скандалу, зникне перешкода у його шансах на шлюб із багатою міс Ліншоу. Ось чому, повернувшись до друзів, він збрехав про чоловіка у високому капелюсі. Ось чому, по-правді, містер Вілкс сам убив її. І не дивно, що після його повернення товариші-почарці по помітили, як він витирає піт з чола. Тепер ви знаєте, як Джейн Вейкрос повернулася за ним особисто. Настала ще одна глибока мовчанка. Оповідачка встала. При цьому зробила своєрідний підстрибуючий рух, ніби натякаючи на щось віддалену знайоме. Так, ніби збиралася тікати. Вона стояла, трохи зігнувшись, у чепурному коричневому одязі, дивно звуженому в талії, за старомодним фасоном. І, простеживши за грою світла на обличчі дівчини, Родні Гантер раптом зробив висновок, що її привабливість – це лише оболонка. «Те саме сталося і згодом, напередодні різдва», – пояснила оповідачка. «Гості знову грали у піжмурки». Ось чому люди, які тут мешкають у наш час, не бажають ризикувати. Це сталося о чверть на восьму». Гантер дивився на штори. «Було чверть на восьму, коли ми прибули сюди», – вигукнув він. «І зараз має бути...» «Так», – підтвердила дівчина. Її очі зволожилися. «Я вам сказала, щоб ви нічого не боялися». І ось тепер усе скінчилося. Але не за це я дякую вам. Я благала вас залишитись, і ви залишилися. Ви слухали мене, як ніхто ще ніколи не робив. А зараз скажу вам останнє. Нарешті, я думаю, ми обидва зможемо заснути спокійно». Складка на темних шторах, що закривали віконний виступ, заворушилася та змістилася. Ніби затуманена лінза увійшла в фокус. І тепер ці штори не лякали. Ви могли б поставити тут різдвяну ялинку? Родній гантер під пильним поглядом Мюріел пройшов до штор і розсунув їх. Він побачив звичайний віконний виступ, прикритий ситцем. І місяць за вікном. Коли він обернувся, дівчини в старомодному одязі вже не було але вхідні двері знову виявилися відчиненими, бо він відчув, як у будинок задуває вітер. Обійнявши рукою зблідлу блідлу Мюріел, Гантер попрямував з нею до холу. Вони намагалися не звертати уваги на обпалені плями внизу панельної обшивки, хоч зараз ці шрами від вогню здавались майже непомітними. Натомість вони стали в дверях, і дивилися на велику пляму світла, яка простяглася з будинку по морозному вілду. Це було гостинне світло. На вершині пагорба з'явилися темні крапки, що тяглися снігом. Це поверталася компанія Джека Баністера. Вони почули звуки голосів вдалині. Один із них затяг веселу, безтурботну, різдвяну пісеньку «На славу та радість». І дитячий сміх увійшов до цього будинку.